Det går är det beredningen och förslag till beslut. Ordet har getts åt Agneta Törnqvist varsågod. Hudförande fullmäktigeledamöter. Ja, det man kan säga om den här delars rapporten är väl att den är bra, betydligt bättre än vi väl hade kunnat hoppas och drömt om. Vi tog ett stort sparkpaket i våras och det har ju visat sig att det har eh, hunnit få en del genomslagskraft så att styrelsen har går mot ett nollresultat. Det skiljer ju lite grann mellan styrelserna. Om så styrelsen har det tufft eftersom de har också fått ökade kostnader med anledning utav försörjningsstöd och även andra insatser de men de sparpaket som vi lå det lå det sprids ut över två år 2009 och 2010 och det revisorerna säger att det behövs kraftfulla åtgärder för att få en ekonomibyggbalans eh det beslutet har vi ju redan fattat och det gjorde vi i slutet på mars tror jag eller vad vi tog balanspaketet och åtgärderna är påbörjade och har redan gett resultat eh vi gick in i 2009 med en budget eh, lagd då eh som redan var reviderad ner så först lägger man i ramarna juni då och då började det hända saker med konjunktursvängningar och så och vi såg att vi skulle få mindre intäkter så mellan juni och november då när vi reviderade budgeten så hade vi redan tappat då 14 miljoner i intäkter och det hade vi ju då fått se till att spara innan revideringen sen hann vi ju inte mer än lägga budgeten i november för den nästa skatteprognosen kom då som visade på ännu sämre intäkter då och det kom alltså negativa skatteprognoser i februari och det kom negativa skatteprognoser i april. Så som sämst så låg vi då minus 27 miljoner mot de beräknade skatteintäkterna. Och det här föran ledde oss ju då redan i januari att börja jobba med ett sparpaket som vi då presenterade här för fullmäktige och antog då i mars. Vi la redan en budget då med ett lägre mål än tidigare. Vi ska alltså helst ha då en budget som är två procent. Att vi alltså har en två procent i buffert kan man säga och att vi gör av med 98 procent av skatteintäkterna. Och det är alltså två procent. Vi la målet en procent och det innebär alltså att vi skulle ha tio miljoner kvar på sista raden. Eh ett nolltal resultat är ju det som staten kräver. Det är det som handlar om en budget i balans. Då måste man varken ha man måste inte ha ett överskott. Men det är ju alltid bra att ha ett överskott eftersom det fluktuerar så mycket under året. Man vet aldrig exakt hur mycket man får eftersom en kommunal budget bygger på prognoser. Eh om vi tittar på hur det ser ut idag då så närrmebe och så att vi oss ett nålresultat mot att vi låg väldigt mycket minus tidigare. Det här har ju olika orsaker. Dels så ska ha skatteprognosen givit oss lite grann tillbaka mot som det såg ut i våras. Och dels har vi fått lite engångssummor utav svenska kommuner och landsting och utav en av försäkring då som också hjälper upp resultatet i år. Men framförallt är det ju då styrelserna som har gjort ett otroligt bra jobb spårpaketet dog på att styrelsen hade skulle spara 7 miljoner i år få ett överskott på 7 miljoner. Och trots det så hade vi ju räknat med att vi skulle få ett underskott. Men som det ser ut nu så kommer vi att hamna lite bättre till och det är väldigt bra för att är det så att vi får ett underskott så ska ju det jobbas igen under nästa år. Och då får väl under en 3 års period och det gör ju då att det kan vara svårt att klara sparkravena framöver. 2010 kommer att se lite bättre ut och det kommer att göra galla i, i alla kommuner på grund utav att pengarna som kommer från regeringen av engångskaraktär. Men det föran leder oss inte till att stoppa besparingarna för att om vi inte gör den här kraftförbessparingen som vi har tagit beslut om så kommer vi att få väldigt tufft de närmaste åren 2011 2012. Det kommer ett cirkulärt ifrån Sveriges kommuner och landsting det måste ha kommit i fredags tror jag och det står ju då att det är en tillfällig lättnad 2010 men det blir väldigt tufft längre fram 2011 till 2012 och man spekulerar här att inte förrän 2015 kommer vi att ha hunnit i kapp och det beror ju på att det blir väldigt hög arbetslöshet i lågkonjunkturen och skatteintäkterna släpar efter så att om inte vi gör de här kraftfulla åtgärderna så kommer vi alltså att få det tufft framöver. Men vi kommer ju i november här, vi nästa fullmäktige då att presentera mål och budget och för 2010 till 2012 där vi har vägt in alla dessa faktorer då och där har vi också förutuppballanspaketet så att vi ser vilka utav sparåtgärderna klarar vi av och är det några som vi måste revidera. Jag yrkar då bifall till kommunstyrelsens förslag. Ulf Berg var så Ja, ordförande och ledamöter. Den kataliansen hade högre tankar om eh, den politiska ledningen i Aversta än vad ni hade själva. Vi sa ju att det kanske inte riktigt ska bli så det riktigt i landet. Eh, jag tycker det ser hyggligt bra ut om man bara tittar på det innevarande året och det är eh, ser bra ut för verksamheterna. Eh Och jag däremot är lite oror över, det är ju det som kommer ska. Vi har under förra mandatperioden så plockade vi bort ungefär runda ett längre 55 miljoner. Det är inte riktigt lika mycket som man tänker plocka på ett år. Tittar man på det så borde man ligga på en betydligt lägre nivå nu för att kunna klara det här. Det är liksom inte det det blir en väldigt trappsteg vi i nyår Nu tillhör jag de här som tror att det det blir inte bli lika för lätt. Nu är det väl så att optimisten och pessimisten har väl rätt ungefär lika många gånger, men det är i alla fall lite roligare att vara optimist. Ehm, nu har ju till och med Riksbanken slagit in på den något mer positiva synen och tror att tillväxten 2010 ska kunna bli uppåt 2,5 Så att vi får hoppas att det det blir bra utanförskapet är faktiskt inte speciellt mycket större idag mot 2006. Arbetslösheten är betydligt högre ja, men det är 40.000 färre för tidiga pensionärer, 100.000 färre som är sjukskrivna. Och det är otroligt positivt i i den bemärkelsen att man har lättare eller närmare arbete. Om man är arbetslös sen är det tragiskt att man är arbetslös, men det här är ju en men bortschef från från 90-talets krisen så så var ju det en alldeles egen hopkokad soppa eh som regeringens bild fick ta mycket stryk för. Men däremot är när Lars då till en man som idag har skrivit om att det är helt idiotiskt att införa förmögenhetsskatt igen, det vill säga Kjell Oloffeldt som har sagt att 1982 års devalvering är bland det mest okloga som han har gjort i sin politiska gärning då hade man behörighet antalet beslut för att inte hamna i en sån eh lågkonjunktur som vi gjorde i det här landet då men då var det ju inte en global kris. Eh nu kan vi hoppas om man tittar på tillväxttappet 2009 så ah, kanske blir runt 5 Det är nog en hygglig siffra jämfört med hur det såg ut tidigare. Vi måste tillbaka till 1930-talet för att hitta något liknande så det är klart att det vi är i 92 i den högre skolan så som, som vi har råkat ut för. Men det det finns ju också det finns ju positiva saker för en kommuns ekonomi och då tänker jag närmast på ränta. Eh och tittar man på snitträntan nu så är den 3 Eh och man också då tittar på Att vi i, har placerat det rörligt i kommunen idag. Om vi hittar på den eh, rapport som finns från eh, september. Så ligger vi på drygt 50 procent rörligt. Och det är klart att de första tror ju att räntan ska upp. Och det tror väl allihop. Om den går upp eh, fjärde kvalet 2010. Om den går upp. Det är väl om konjunkturen kommer att ha ett dubbel. Eller om det är ett enkelt. Det vet man väl inte riktigt. Heller. Någon gång får vi en konjunktur. Då kommer den att se annorlunda ut. Och då blir... Ja men en sent på att titta på koncernen så är det i eh, 9 miljoner i ökade ränteutgifter så att eh, här gäller det gäller också att vi bevakar och verkligen och placerar våra lån så smart som möjligt. Det finns ju en en rente strategi som är framtagen. Du vet inte jag menar jag överser den sen. Den här bitagen sig med år och instyr både på ner vad man får lia in för, i, för intervall och vi håller oss in den. Och det vore kanske intressant att, medan det som vi gör, göra en analys om, om den strategien fortfarande gäller. Eh, Förhanden kan inte göra något annat än att yrka i fall till eh, kommissens förslag. Men jag tycker samtidigt att jag har sagt det för gånger att jag tycker att man funderar lite över hur man tänker anväl de här pengarna. Man kan ge, as det, är det, är politisk, det är att det politiskt är i torik och säga att det tillfälliga pengar. Ja, men jag menar det är ju en så att när höj konjunktur kommer och sysselsättningen kommer så kommer vi att få fler intäkter ut och då gäller ju att vi gör kan så lite som möjligt. Eh ja, är det första och kolla med om att eh, det finns myndighen här kommunen som vi kan göra billigare och bättre. Det är ju bara att titta på andra kommuner. Eh Såg ett helt fantastiskt inslag igår i jag tror var TV4:s nyheterna som ongjordes över att personalen har köpt en vårdcentral så hiskeligt billigt. Och så hade man gjort det mins på flera miljoner. Det var ingen som frågade hur kunde landstinget sköta samma vårdcentral 5 miljoner dyrare och kasta bort skattebetarnas pengar. Hä? Den frågan ställde ingen, utan man var mest upprörd över att personalkooperativet hade fått det där att fungera hiskeligt bra. Och jag tror att det är precis samma sak i den här kommunen, att om man ökar inflytande, om man ökar konkurrensen, så kan vi sänka våra kostnader. Och det är något vi naturligtvis ska göra. Vi ska effektivisera, vi ska sänka våra kostnader, men vi ska inte göra sådana eh UX och sån kan säga det till det på sist. Ja, vi tar ett exempel. Vi kan ta asfalteringen av gatorna i Åvesta kommun som just nu får vi väl ändå betecknas som obefintliga. Det är klart att det kommer att kosta stora pengar och komma i kapp. Det ungefär vad alliansregeringen håller på nu efter Sossarnas styre, efter eller riksägare liknande det kan inte bli så att det är en kapitalförstöring för att vi måste in och göra saker i vägkroppen därför att vi inte har asfalterat. Jag menar då är det inga bra besparingar. Så därför tycker jag att ähm, att majoriteten verkligen ska göra en analys så snart få bli se hur budgeten ser ut den är utlovad att komma till kommunstyrelsens arbetsutskott jag frågar det idag. Jag kan väl lova att och på sig gröna sen varna trogen oavsett vilken färg det här kommer att utnyttja tillfället och sedan först innan vi lägger våran. Så därför kommer vi med att de tk-våran och blir bättre naturligtvis. Så blir det ju det. Men eh, jag skulle tro att eh, ni kommer att ha större besparingar kanske. I varje fall om ni kommer att ligga kvar med de som ni har nu för jag tycker att de är realistiska. Eh och då kommer det nog få växa igen lite till och asfalteras lite mindre och så vidare och så vidare. Och kanske också en del människor som kommer ut i arbetslöshet. När kommuner och landsting ska effektivisera, då ska man göra det i brinnande högkonjunktur när det finns nya jobb att gå till. Nu är det lite bristvara på dem. Då ska vi se till att ta vårt ansvar så att människor har ett jobb att gå till. Men även om jag då har varit lite fundersam över er förra politikordförande så än en gång då, bifall till kommunstyrelsens förslag. Hopp. Då vart tal var det mera. Han nittat där nere, varså. Ordförandeledamöter. Som svensk så ska man ju inte säga att man är duktig. Men jag tycker jag att vi har varit i våras då tyckte vi hur ska vi klara det här? Och inte får vi någon hjälp ifrån Stockholm och regeringen. För de sänker ju skatterna för de som redan har och så gör de att det blir tuffare för oss i kommunerna. Men nu står vi här med det Larsbokslut som ser över förväntan ut. Och jag frågade på kommunstyrelsen om inte oppositionen skulle göra vågen. Men det gjorde de ju naturligtvis inte. Men det tycker jag att vi är värda. Jag tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Tack! Ja, då har vi tre tillstyrkningar till KS-förslag. Visst är det fler som ska tillstyrka någonting? Ja, det är en... I alla fall en riell bris. <laughs> är överläggningen slut på den här punkten? Ja, så var jag. Det finns då ett förslag som göran har gått igenom, kommer förslag typ beslut. Jag vill till göra tillägg till det och det är alltså för att ta hänsyn till den rapport som revisorerna har gjort och att kommunkansliet ges till uppdrag att i kommunstyrelsen utforma förslag till svar över revisionens granskning. Så vi får med det i samma beslut. Det var snart. Ja, vad bra. Då gör vi så. Kan vi då eh besluta enligt kommunstyrelsens slag och eh, meddela kyrkan? Ja, ja. Vi kommer till den där härliga punkten när kaffet serveras. Vi tar 20 minuters paus. Vi är redo återut av förhandlingen. Svarar jag. Vi är då på er den 7. Avstak kommunal ägarstyrning av de kommunala bolagen. Varsågod och gör. Mm ledfullmäktige tidigare behandlade Inge Magnusson såg lei Erikssons motion om uppdatering av ägar direktiv gav kommunkastlit uppdrag att fullmäktige att genomföra en grundlig översyn av styrningen av den kommunala bolagsorganisationheten. Denna översyn ska förutom motionärernas förslag om revidering av ägar direktiv även omfatta en organisationsöversyn för att visa på alternativ för en aktiv styrning av bolagen klar göra növskattejuridiska frågor och upphandlingsjuridiska frågor. Här sysslar den till EU:s regelverk vill ju ta betet av nya ägar direktiv. Det här uppdraget inleddes då i januari 2008. Det det var en styrelse och ägarutbildning vad gäller kommunala bolag och driften av dem. Därefter så genomfördes i oktober förra året en workshop om megastyrning och då var det då Örlingspris Waterhouse Coopers. Eh revisorer Olin Nilsson och Emil Forsberg då som medverkade. Eh när de hade den behandlingen utav eller vid workshopen så så hade de gjort följande analys för Avesta kommuns bolag att Avesta kommun har två välskötta bolag. Bolagen ansvarar för merparten av Avesta kommuns kapital bundet i fastigheter och är därmed en viktig aktör i kommunens utveckling rollerna ur ett ägarstyrningsperspektiv är oklara. Gränserna mellan formell och informell styrning är otydlig. Bolagen agerar inom området kommunens långsiktiga utveckling utan att spelregler och ansvarsförhållanden är klarlagda och en fungerande dialog mellan kommunstyrelsen och bolagsstyrelserna som organ saknas. Och man redovisade då två olika alternativ för en eventuellt kommande ny organisation för ägarstyrning. Det ena var att bilda en äkta koncern där aktierna i Gamla byn och Avesta Industristad säljs till ett nybildat bolag och det bolaget blir modebolag i en äkta koncern och då blir alltså Gamla byn och Avesta Industristad döttrar i koncernen. Det andra alternativet var som ett alternativ till bildande av äkta koncern det är att kommunstyrelsens reglementer kan utvecklas till att omfatta hela kommunkoncernen vad det avser lednings- och styrfunktionen. Men det förslag nu som ligger framme för fullmäktige det är då ett antal kompletterande generella ägardirektiv och det här gäller då Gamla byn och Avesta Industristad och eventuellt tillkommande bolag det, det sker en utredning nu om via verksamheten ska vara i förvaltningsdrift eller bolagsdrift så det kan bli ett eventuellt nytt bolag framöver Och de här ägar direktiven går inte igenom i detalj utan de redovisas under rubriken övergripande ägar direktiv, koncernledningstjänste, manansamverkan, lokaler, bostadsförsörjning, ekonomi, information, marknadsföring, miljö och tillgänglighet. Och det förslag som kommunstyrelsen lägger, det att följande ägar direktiv ges till ombud vid bolagsstämma för Gamla Byen området. Bolagssäker direktiv revideras och kompletteras enligt kommunkansliets förslag. Följande ägar direktiv ges till ombud vid Gamlabyn AB:s bolagsstämma. Årstämma för Gamlabyn ger följande ägar direktiv till ombud vid bolagsstämma för AB Stensindustri Stad AB. Bolagssäker direktiv kompletteras enligt kommunkansliets förslag. Och slutligen att kommunkansliet ges i uppdrag att i samverkan med bolaget vid bildande av nytt kommunalt bolag utreda ägarstyrning för eventuell ny organisation för bolagets verksamheten. Ja, det var beredning och förslag till beslut. Ordet har vi gett till inger Magnusson. å återanförvänt dilemmat. Nu ska jag försöka att när var upp den här gången bara den som tillsammans med Leif skrev motionen. Så nu är jag alltså motionsskrivare. Sen är det möjligt att det blir frågor och annat och då bör jag väl inträda i rollen som ordförande i GBAB då. Men det var ju så här att eh, när vi bildade de här bolagen i mitten på 90-talet då så var det ju stora underskott närmare 20 miljoner som täcktes av ägarbidrag till skott ifrån kommunen. Det här tyckte vi inte var så kul utan man gjorde ett ägarbidrag till skott på 60 miljoner och bildade de här bolagen och så. Nu får ni klara er. Ni får aldrig komma tillbaka och begära pengar ifrån kommunen nå mer. Eh det löftet har vi uppfyllt och dessutom är råge eftersom det här är ett välskött bolag och även industristaden också le inte ha någonting emot att äga något av de åtta bolagen och inte le hyfälle tror jag. Eh och det är ju så att när bolagen går bra så eh ja le hyfelite kapitalist också precis som jag är sossarnas kapitalist så att. Nej eh, <laughs> så att eh, det har varit mycket diskussioner om eh, kommunala bolag kontra och kommunala lagen kontra aktiebolagslagen då i i genom åren och le hyfället är ett salt där som verkligen har kunnat krydda diskussionen. Men det är också så att när bolagen går bättre så är det ju även på det viset att då blir man mer och mer intresserad av bolagen. Så är det ju bara från övriga politiken. När det går dåligt då tycker man att ah, sköta om det där. Nu. Och sen så när det börjar på att gå bra, vilket det har gjort då i ett antal år, så då tycker man att man har ju lite pengar. Det är ändå vad man kan göra med de där pengarna för någonting då. Så att det och jag tycker inte att det är fel heller va. Vi har vi har haft ett uppdrag och jag tycker att vi faktiskt har fullföljt det uppdraget och de pengar som finns i i bolaget idag ska naturligtvis användas på ett på ett klokt och och riktigt sätt då. Och det jag levt tyckte det var kanske att det här bolaget borde mer synas att det är ett kommunalt bolag va. Och det var därför vi skrev det här, därför att de gamla ägar direktiven handlar egentligen bara om att vi ska tjäna pengar. Och sen så ska vi följa vissa av fullmäktige fattade beslut och så vidare och men det var det var väldigt fritt i, i ägar direktiven. Och nu har vi fått då ägar direktiv och det är klart att det finns väldigt och annat ägar direktiv som man kanske tycker att ah, det är väl för mycket att skriva egentligen eller det det är väl bra att det det kommer med och så vidare alltså att men jag är rätt nöjd med den behandling som den här motionen har fått. Eh och och sen att det här blir ett levande dokument. Jag tycker faktiskt att vi om inte årligen så näst in till i varje fall ska gå in och titta i det dokumentet och se vad är det nu nödvändigt att ändra för någonting i det här då för att kanske ytterligare visa på att det är ett kommunalt bolag eller kanske ibland tvärtom att när nu behövs en större frihet för bolaget att agera då för det för att truna så att vi faktiskt ska tjäna pengar. Det är ju en en tanke med de här. Det är därför man bolarisera, alltså ha kommunala bolag där man ska skjuta in pengar varje år, det är värdelöst och det står jag för. Alltså att kommunalisera verksamheter i en kommun där man varje år måste göra en kontrollbalansräkning eh 1 januari när man startar verksamheten. Jag tycker inte man ska hålla på med det överhuvudtaget. Det finns ingen anledning alltså att eh ja, om man tänker fria tillläggningar och annat att lägga dem under bolag för de kommer ändå bara att tvingas att skjuta in en massa pengar i i de varje år då. Och då är det inget bolag man ska utan då är det förvaltning alltså. För ett aktiebolag då lyder man under aktiebolagslagen och där är det faktiskt så att det är meningen att man ska tjäna pengar. Och det kommer vi inte ifrån va. Eh och det därför känns det viktigt då att det här dokumentet nu är en utgångspunkt för att sen då kunna jobba vidare då och komma på nya saker som man behöver förändra och nya saker som man behöver diskutera och vi ska försöka och ta initiativ till att hålla workshops varje år då som ska handla om ombyggnationer och nybyggnationer och om om kommunala bolag då hur man driver dem då. Och jag tycker att det känns viktigt då att att det sker en levande debatt här i fullmäktige för som sagt på det har inte varit så där jättemycket diskussion om om om bolagen tidigare men det är bra att människor har åsikter och att vi kan ha en levande debatt här och att ni ställer frågor som som gäller bolagen för det är också så att vi ju inte alltid är rätt va även om man kan tro det när man läser sista raden då va? eller så att att vi gör saker rätt då men men eh, det är viktigt att ni är med och att ni är med och diskuterar de här bolagen. Och eh, som sagt var nu var jag väl både ordförande och motionsskrivare i det här inlägget det ska jag väl viligt erkänna det är lite försvårt. Vara avget att det fullt talar munnen säger man ju va så att eh, men jag vill i varje fall tillstyrka kommunstyrelsens förslag och jag vill även så tacka för det varma bemötandet som motionen ifrån Leif och undertecknade har fått. Jag vill nämligen lyfta fram kamraten på vänstra sidan. Ja, tack. Roland Söderberg, varsågod. hörande och eh, ledarmöter och radiolyssnare. Radiolyssnare, ni ska veta att det är en samling eh, vackra, tulusiga människor jag har framför mig. De försvinner. <skratt> ser kapabla och kompetenta ut i, i allt. Kuniga är de också att råga på allt. <skratt> och Ulfberg, han anar farhågor här. <skratt> eh men det är så jag jag hyser största respekt för för er alla som är här in och det är gott att få vara i den här skaran och det är inte med lite stolthet man säger att man sitter med kommunfullmäktige i Åvesta. Eh mycket klokt kommer från den här talarstolen och ibland sånt som man inte håller med om också. Eh Nu är det ju så här att det här med ungdom och kraft och förmåga och sånt här. Det har ju en tendens att övergå när vi blir lite äldre och skröppligare. Och jag kan tänka mig att inom ett, två, tre, fyra decennier så hör vi till den här skaran som trivs bäst i öppna landskap, som Ulf Lundell säger. Eller I alla fall där det är platt. Eller där det är utan trappor. Och där till varum blir bra mycket ängktar om det är små knappar man trycker på för att dörrarna ska öppnas. Eh kommer vara där skrynkligare, grovare och vackrare förstås. Eh Vi kommer att komma dit och eh det här kan vi handla lite grann om att tala egna saker. Jag ska väl säga också att jag sitter med styrelsen för gamla bilar så att ingen alla vet att man har dubbla lojaliteter. Eh Jag tycker att det är jättebra att de här ägar direktiven har kommit till skott. Jag tycker att de är bra utformade. Eh, det är bra att man lyfter in flera aspekter än bara summan på sista raden här tycker jag. Men eftersom jag har då hamnat i den här kategorin som är julbenta och gorillaklubben och allt vad det är för någonting så vill jag ändå tycker jag att det är lite klent, det är lite vagt det som har att göra med tillgängligheten här. Ni har ju de här direktiven framför er. Jag tycker exempelvis att under rubriken tillgänglighet så står det yttre miljöer som tillhör bolagets verksamhetsområde ska om möjligt vara tillgängligt år 2010. Jag tycker ju att det är klent. Jag skulle önska att vi hade lite tydligare eller ja någon skvilning där. En gång när dåvarande socialministern Lars Enkvist eh var med och tog den här lagen om eh för att tillgängliggöra Sverige nationella handlingsplanen för handikapppolitiken hette det då. Nu säger man inte handikapp längre. Men handlar om funktionshindre och grejer. Och skrev han så här: Handicappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig, att få komma in genom samma dörr som andra, att inte vara hänvisad till ingången genom lagret, att kunna välja hur många gånger jag vill träffa min älskade utan att vara styrd av hur många färdtjänstresor som tillåts för min fritid eller att jag ska våga ta bussen. Det är liksom syftet med det hela. Och Och så satte man en plan att år 210, det var ju tillräckligt långt borta för att då skulle man klara av det här va. Det kändes som en hel evighet. Jag är ju van och syssta med vetskapsperspektiv i andra sammanhang så att. Ja. Men nu är vi där. Har vi kommit till väg sänders. 211 nästa år om ett par månader går vi in i det året. Och eh, jag tycker att det skulle vara hedervärt om vi kunde vara lite mer bestämda där vi lagt. Så jag har ett alternativ skrivning till första punkten där under tillgänglighet och yrkar då att förutom att yrkar på att vi tar den här de här ägdirektiven i sin helhet men jag skulle vilja ha den här förändringen och en till här att det senast 2010 det ska senast 2010 finnas yttre miljöer i anslutning till bolagets samtliga fastigheter som är tillgängliga gjorda i enlighet med 2000 års nationell plan för handikappolitik. Och det innebär då att eh, inte alla miljöer måste vara ja, plana och släta, men det ska finnas i anslutning till alla fastigheter som eh, gamla byn och industristaden har, så ska det finnas möjlighet att ta sig fram på ett schysst sätt och ta sig in och de ska vara tillgängliga det tycker jag är man kan kräva. Och jag tror ju att det här är också någonting som är bra för bolaget om jag ska sätta mig på den stolen också att när vi väl får de här yttre miljöerna som funkar för alla så kommer de bli mycket mer attraktiva. Självklart är det så. Den andra punkten som det är nästa punkten är eh som står att eh, boelaget ska verka för att alla bostäder vid ny eller ombyggnation blir tillgängliga för människor med olika funktionsnedsättning. Jag tycker inte att det här handlar om tillgänglighet egentligen. Jag tycker det är en sån fråga hör hemma under bostadsförsörjning. För det är ju det det handlar om att ha bostäder för alla. Det är den ska in där på sidan innan. Och så vill jag att det ska stå så här. Bolaget ska ha en ny och ombyggnation av bostäder. Utvärkat bostäder utformas så att bo, god bostadsförsörjning finns för alla, inklusive ungdomar. De har vi glömt lite grann här. Och människor med funktionsnedsättning. Det var ju en statlig utredning för ett par år sen 2007 som pratade om just det här, behovet av bostäder för ungdomar och det har vi glömt lite grann i det här de här ägandedirektiven så det vill finnas med där under punkten bostadsförsörjning. Och när det gäller bostadsförsörjning så är det ju faktiskt så att det finns en särskild lagstiftning av den. Och där står att vi i varje kommunfullmäktige, varje kommun runt om i landet, så ska vi ha direktiv för den kommunala bostadsförsörjningen. Och det ska tas i det här forumet och i vår kommun. Så jag har fått lära mig idag när jag har fått kontakt med er. Göran och eh, Johansson att eh, det står i våran översiktsplan finns det med där lite grann. Men jag skulle vilja ha de här eh, ändringarna i direktiven och då skulle jag känna mig lite mer trygg och lite mer nöjd och så kommer vi få jättekul när vi blir gamla och groa ska dansa med våra rullatorer där det är trend ska komma in. Så jag yrkar eh att vi tar det här till direktiven med mina extra förstågare. Förstått det. Nej, nej, tack. Okej, Inga Augusta som vi har goda person. Ja, ordförande fullmäktigeledamöter. Ja. Det var väl bra det där, håller. Ja, även om jag tycker att det är en andra ändring då egentligen står där, då har lagt till ordet ungdomar, men i övrigt så tycker jag det står där så att jag Ja, vi ändrar det. Det inga bekymmer. Vad jag vad jag kan se och de flesta av våra miljöer på det viset är ju rätt bra och tillgängliga och det är det vi satsar på 2010 faktiskt är hissar. Förutom ombyggnationen då av bruksklubben då så är det att vi ska göra eh där vi finns ett seniorcentrum ska vi försöka göra fler lägenheter, fler trappuppgångar tillgängliga. Det är det som ligger i så att säga i röret nu, det är de två stora projekten som är viktiga. Så därför så Tycker jag inte att det här är några bekymmer annat än att man kan tillstyrka ditt, dina förslag. Då. Sen glömde jag faktiskt säga en sak och det är någonting som gäller faktiskt fullmäktige att när man fattar beslut i fullmäktige som rör bolagen bör man formulera dem som så att det sker i form av ägardirektiv. Därför att det är så man styr bolagen eh ni vet det här med apoteken och utförsäljningen av eh, av apoteken är ett sånt ett exempel på det jag inte egentligen har någonting emot det man gjorde ifrån regeringen att man skicka på dem ett ägare direktiv för att få lite fart på dem och då valde man att avgå eller kicka styrelsen för de hade inte tillräckligt mycket fart. Eller eh, sen kan man tycka vad man vill om utförsäljning av apoteken och det gör jag också i för sig va men det var inte det men ju sättet att man faktiskt styr med hjälp av ägaridéer att man talar om det här vill vi att bolaget ska göra och man fattat beslut i fullmäktige och det formuleras så att det är ett är tydligt och klart ägar direktiv inte så att man ger styrelsen i uppdrag att fatta samma beslut. Det är inte säkert att styrelsen gör det här, nämligen. För styrelsen de lyder under aktiebolagslagen och de kan fatta ett annat beslut ja är man upp till dem och göra. Det är därför det är viktigt då för då då uppstår inga konflikter mellan ägaren och styrelsen. Och då är tycker jag vi på det viset ska be, försöka undvika. Och och det hoppas jag att göran tar med sig för det är ofta han som formulerar besluten då så att det är tydligt och klart då att det är ägar direktiv som vi jobbar med. Mm, tack. Agneta Törnqvist varsågod. och föran det ledamöter. Eh ja det har ju varit på gång länge det här. Det har tagit lite tid att få fram de här direktiven men det gäller ju också att att man funderar ganska länge då så att man får eh får ett bra dokument att ta beslut om här i fullmäktigen. Som sagt var i början så hade vi ju med då det här uppdagandet också att man skulle titta då på på organisation då man skulle förändra den också men Evecändar skulle vi vänta på att det bildas flera bolag eventuellt om vi ska bolagifiera någonting eller så på framtiden så så kommer vi aldrig komma att äga direktiven alltså därför tar vi dem eventuellt två omgångar det här är alltså ägar direktiven och den andra frågan får vi ta ställning till om den blir aktuell så är det. Eh ingen har nämnde det här med att det är viktigt då att fullmäktige härla besluter och öppna ge det som ägare direktiv då till Gamlabyn om det gäller Gamlabyn. Och här kommer vi ju säkert att få få ta såna beslut kanske en gång om året då. Även om inte vi gör om själva det här dokumentet, själva ägar direktiven så kommer vi att få få komplettera de ägar direktiven för att i det här målet och budgetdokumentet som vi tar ställning till en gång om året, där kommer vi också då att ge direktiv om man säger till Gamlabyn hur de då ska eh prioritera olika verksamheter och så. Och tidigare har vi ju tagit såna beslut men vi har inte liksom motsvarade med några direktiv så de har ju kunnat gjort som de har velat egentligen. Men det får vi stärka upp helt enkelt. Säg vi något i mål och budget om gammalbyn, ja men då ska det tilltaga direktiv också. Så får vi göra. Och sen till då Rålands tilläggsyrkande eh så Tidigare också då att det är helt okej okay då att vi att vi lägger till då om så att till kommunstyrelsens förslag till beslut och så yrkar jag också bifall till Rålands tilläggsyrkande. Jaha, någon hittas mänskor. Ulf Berg varsågod. Ja, ordförande. Det är bra att det har kommit fram ens, en, detta förslag. Det är ingen tvekan. Eh, det var någonting som var i varje fall vi misslyckades med. Vi hade det också på dagordningen. Men jag är lite nyfiken. Om jag fattar det här rätt så under punkten tillgänglighet så är det yttre miljöer som tillhör bolagsverksamhetsområde ska om möjligt vara tillgängligt år 2010. Om jag fattar det rätt nu då är det om möjligt ska bort utan ska vara tillgängligt. Är det så yrkandet ligger? Ska jag läsa den? Där? Jag kan läsa upp som har tillgång till mikrofon då. Det ska senast år 2010 finnas yttre miljöer i anslutning till bolagets samtliga fastigheter som är tillgängliga i goda enlighet med 2000 års nationella plan för handikapppolitik. Ja, och då vill jag veta eh vilka kostnader kommer det att orsaka bolaget 2010 eftersom allt ska tas på en gång. De måste då miljöpartiet naturligtvis ha tittat på så att vi vet att vi överhuvudtaget klarar för det låter inte helt billigt. Roland Söderberg varsågod. kolla alltså du vet förstår ju Ulf också att eh, jag har inte någon kalkyler i baksäcken på det här viset. Däremot så är det lämpligt då att man tar beslut eh, i de här bolagen om att eh, gör en utträde vilka åtgärder man behöver göra och ta beslut om det under under 2010 senast då. Eh och eh, precis som med alla andra investeringar så är det sånt som skrivs av och man man får göra finansieringsplaner på det i, i vanlig ordning. Eh några andra tangent jag tänkt men kring det här. Det är bara lite beklagligt att vi inte har kommit i skott förut sen. Eh, varken under det här mandatperioden eller föregående då. Och jag tror ju fortfarande att det är så här att det här är vi har ju så lätt att se på det här med an, kostnader för anpassning för att det ska funka för de som har svårt att gå eller ta sig fram. Att vi ser det bara som kostnader. Det det här är ju investeringar, precis som alla andra investeringar. Det är det det handlar om. Och eh, som ska in i samma, göra samma investeringsplaner och eh, värdet på tillgångarna ökar ju när man får fler, eh, när eh, kundgruppen, när eh, kundsegmentet ökar, för det är ju så det blir också när, när det fler som har möjlighet att nyttja lokalerna och de blir mer tillgängliga för fler, så ökar ju också kundunderlaget. Så det är sånt som vi måste börja räkna in med, men det har vi varit jättedåliga på, utan vi har bara sett det här som kostnader som vi skjuter på så det hänger som möjligt ungefär som när man tycker det är jobbigt att gå till tandläkaren man väntar och väntar och så blir det bara värre och värre och mer skada blir det under tiden. Eh så därför så blir det att skynda på det här och jag tycker att vi kan under 2010 senast ta eh se till att vi gör ordentlig utredning och ta beslut om vad som behöver göras och eh, som Ingemar sa förut så har vi de flesta av våra lokaler de är det de finns redan alltså det är inte jag tror inte att det är så stora kostnader det handlar om. Eh yrkar fortfarande på att vi tar de här eh direktiven med mina ändringar. Fullspärr i varsom. Där efter Bo Brännström. ordförande och Roland vi, vi är naturligtvis helt politiskt överens och eh, det det kostar mycket pengar jag vet ju vad vi gjorde och det var ju främst kristdemokraterna som drev den här frågan hårt i vår allians och vi vet ju hur många miljoner vill de ner exempelvis i verket för att göra det anpassat med alla hissar så det är, det är stora pengar men det är politiskt helt överens det är bara det att Och i ett nätverk om att vinna. Men frågan är om man kan i det här fullmäktige bara säga att vi tar det här och så har vi ingen aning om det blir 1 miljon eller 15 miljoner eller 25 miljoner som bolaget eh eller är det bara felräkningspengar för att leva upp till det där? Alltså jag har ingen aning. Men det är klart att rent politiskt så skulle jag ju bara kunna ställa mig bakom det men jag vet inte. Är politik så enkelt? så att man bara liksom och så vet vi någonstans det att det kanske inte blir någon förtroelse har vi gett människor ett ett ett hopp som vi kanske inte kan leva upp till. Så att jag jag ser fram emot när klokskapen i form av boende är bo Brännström kommer upp efter mig som kanske kan även skingra dimman för mig den här frågan. Annars känns det någonstans som att jag skulle kunna tänka mig att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag och skicka i varje fall eh de här andra två frågetecknen på en djupare analys för att det skulle ju vara ett levande dokument vad Inge Magnusson som sa så att jag är ingenting emot att det kommer med in men det kanske är så att någonstans behöver vi 2-3 år för att göra det för att om vi tar gamla byn exempelvis så så blir det ju de som bor i gamla byn som på ett eller annat sätt eh kommer att få betala för det här vill jag någonstans veta vad vad är vad kommer det här bli för krav för att få bostäder och gå runt. Är det felräkningspengar eller är det mycket? Eller ska vi ha någon ny debatt om att eh, vi tar inte ut om hyror som behövs utan när vi ska till och repar reparera miljonprogrammen då springer vi till farbrorstaten och ska ha pengar. Så att det finns en problematik men vi är fullständigt överens om sig inte då jag kan vara irriterad på att vi inte har kommit längre i den här kommunen och tittar man bara på att göra om trottoarer och markeringar och annat alltså det är för tvivelaktigt systemer jag kan inte nog hålla med rollen om det här och det skulle varit klart i år allt det här men nu är vi 2010 men jag är ju mycket pessimistiskt eh, lagde i den här frågan till att jag tror att det kommer att återstå mycket arbete även efter 2010 jag hoppas att jag har fel men så att jag håller helt med miljöpartiet i frågan men någonstans vill jag veta vad kostar det här det låter dyrt bosse skingra dimorna för mig Åbrahnsström där har få inget augusta så Eu ordförande och ledamöter man är ju väldigt glad och få vara till lags som det heter. Idag så finns det har allmännyttan ungefär 300.000 lägenheter eh som är byggda i miljonprogram som råden och eh, de här är inte avskrivna egentligen utan de har samma värde nu som när de byggdes. Eh de har ett de de ligger någonstans 3-4000 kr i kvadratmetern. Eh läger de bokförda värdena på de här husen. Och eh bolagen som har de här lägenheterna, de som har många av de här lägenheterna, de har inte pengar själva att renovera dem här så att det krävs någonstans mellan 8 och 12 000 kronor kvadratmetern för att göra dem beboeliga igen. Och då är vi uppe i 75-80 miljoner. Miljarder eh de närmaste åren bara i i renoveringsbehov inom allmännyttan. Eh och här har vi en del bolag, är det här är en del kommuner skön dar så tar ut lite vinst där från de här bolagen eh och kanske lite för tidigt. Eh eftersom vem ska skjuta till pengarna? Vem ska är det hyresgästerna som ska betala, är det skattebetalarna som ska betala, är det skattebetalarna som ska genom betala? Ska skattebetalningen av kommunen betala eller ska skattebetalaren genom staten betala? Och det mesta tyder på att det är hyresgästerna som ska betala och eh om man fortsätter då och, och och skriver in skall paragrafer för att när Gamlabyn har jobbat med de här frågorna då har man ju först tagit det. de de frågor de områden där det är relativt enkelt och relativt billigt och ger stor nytta. Det alltså vi har ju numrerat objekten i Gamlabyn eh och de som hö för det är få besökare och dyrt att göra någonting åt det. Och alltså du får liten effekt. De de eh objekten ligger längst bak i kön så att säga. Om du fullmäktige lägger en tvingande eh paragraf här som ska gälla för 2010 då kommer ju gamla byn att få lägga egentligen mer än vinstmer än i alla fall på att reta till sång som ger ganska liten effekt vad gäller tillhörighet. För att de stora objekten de är ju redan i, det, i så gott det går alltså åtgärdade. Men ska du ha in en full stor hiss i domarhågen till exempel. Alltså nu går det ju få in en rullstor men det är lite knepigt om du ska ha in en en en en en sån här stor motordriven rullstol ner och komma upp på gymnasiedel. Så har du bara där kanske 10 miljoner i investeringar. Alltså det det låter väldigt bra Roland men det är ett knep alltså jag tycks alltså i, i möjligaste mån så är det vad hur det nu stod. Så är vi helt politiskt överens om att det här ska göras men att lägga lägga det här som något tvingande det tycker jag om om vi vill att fullmäktiges beslut eh ska för니어 alltså att att de ska verkställas ja då kan vi då kan vi eh ställa till det väldigt läge. Likaså om man lägger sätter om en gör något är att man skriver in att att man ska förse ungdomarna med bostäder. Det kan ju också bli väldigt knepigt alltså det När det gäller ungdomar är det ju samma sak som med bilar alltså din första bil kanske inte är en ny lägenhet utan nya lägenheter tycker jag i alla fall de måste byggas med sån kvalitet att de eh är långsiktigt hållbara att du slipper att du har sån kvalitet i materialen att du slipper hålla på och renovera det vore bara gott titta tillbaka på miljonprogramsområdena. Det byggde man ju med klen kvalitet och många av många är byggda av klen kvalitet och håller nästan på att ramlas under. Och såna hus och tycker jag faktiskt inte vi ska bygga. Och då blir det menövändighet så att de nya lägenheterna som produceras, de kommer att vara dyra lägenheter som inte ungdomar kan efterfråga annat än enstaka få. Och jag tror att att man... min första bil var en Mercedes 190 diesel 61:a tror jag och den var rätt så billig. Men jag tog mig fram i den och jag bodde inte särskilt fint heller. Men det, men det gick det också. Eh även om jag tog ett vitt skador det är sant när man tänker efter. Nej, men ja, alltså så att ja, alltså heder åt åt sitt sätt att tänka men men att att lägga i, alltså såna här skall paragrafer de ska man vara försiktig med alltså det kan innan åtminstone om man vet vad vad det skulle ta vägen. Tack. Inga Gustavsson. Vänta nu, bit för kommun. Nej. Det Ja, och tackande fullmäktige till det mötet. Det har varit ju lite kul då att ähm, det blev någon sorts bostadspolitisk inlägg från herr Brandström för det det är första. Det handlar om yttre miljöer. Det handlar inte om hissar på Karlfeldtgymnasiet eller något annat. Och äh, yttre miljöer faktiskt döschanog i stort sett låg jag kan inte komma på någon på raka. Men det var därför jag gick upp och, och sa ja till den här. Jag tror faktiskt att de föresta yttre miljöra är tillgängliggjorda när det gäller bolagets fastigheter då. Eh det kan finnas något som det ärnstoka objekt typ en hyresfastighet i Krylbo eller något liknande som det kan vara bekymmer med som vi köpte i samma med Hamarins konkurs eller i Forss eller nåt sånt. De de, de törs jag inte svara på men men de övriga så vi har ju i avvästa gjort omvänd mot vad alliansen i Stockholm har gjort. Vi har ju behållit de centrala fastigheterna, sålt de perifera i Stockholm, gör man ju har gjort tvärtom då, men säljer de centrala fastigheterna och behåller de perifera. Nu sås omvänd logik det är tydligen tycker jag i Stockholm då så att jag det står man måste läsa det, det står det skall senast 2010 finnas utrymme i miljön i anslutning till bolagets samtliga fastigheter som är tillgängliggjorda i enlighet med 2000 års nationella plan för handikappolitik det ska finnas yttre miljö alltså det betyder inte att alla yttre miljöer i alla fastigheter eller en sin i en enskild fastighet skall vara eh tillgängliggjorda. Det är faktiskt vad det står. Och det, det det det är ju det är ju att våra politiker i det här fallet han har ju han har ju fattat att det som det handlar om och det är en liten skärpning av den skrivning som stod i i förslaget. Så jag tycker det inte alls att det nog bekymmer. Jag är inte dugg oroad. Jag tror att det handlar om nästintill noll pengar för för bolaget att att leva upp till det här och jag tycker det att det skulle vara spännande att kunna lösa det här också. Eh sen när det gäller bostäder, ja det klautar det kommer inte att bygga billiga bostäder därför att det går inte att bygga billiga bostäder. Eh och eh, ny- och ombyggnation står det. Ska utforma, utverka att bostäder utformas att god bostadsförsörjning finns för alla, inklusive ungdomar och människor med funktionsnedsättning. Och det så är det ju faktiskt då. Att när vi bygger om Exempelvis nu då. Vi har tänkt ju ska sätta in fler hissar i kvarteret Kärden. Så kommer ju de då att eh, vara möjliga för, för både ungdomar och människor med funktionsnedsättning och 58 plusare då eftersom vi har nu ett seniorcentrum där då att hyra de lägenheterna och det hyresökningarna kommer ju inte att vara möjliga att genomföra därför att man inte höjer bruksvärdet i i det fallet. Sen är jag inte så säker. Alltså jag har en dotter som har köpt en lägenhet på Liljeholmen. Första jobbet, hon och hennes pojkvän, de köpte en lägenhet på Liljeholmen för 2,3 miljoner. De har inga högre bostadskostnader än vad jag har med tanke på hur räntorna ser ut idag. I, I min kåk där jag bor då. Som naturligtvis har fast ränta då. Sen ett antal år tillbaka, det är så men men så jag är jag inte så säker på det här med att ungdomar faktiskt inte alltid inte kan betala att de med någon sorts automatik är fattiga för det finns faktiskt en mängd ungdomar som utbildar sig och som får skapliga jobb med skapligt betalt från början. Det är ju inte så. Jag har ett, ett, ett bonusbarn som är någon sorts chef han är inte han är född nu ska vi se 81 han född var nere på på bruket. Och han är han jobbar som chef nere på bruket på någon avdelning. Då är det för då att det är civilingenjör. Han har väl inga bekymmer av hyran lägenheten i gamla byn även om den vore nyproducerad. Så att liksom bara se ungdomarna som är inne i enda fattig eländig grupp som åker i Mercedes 190. Han åker Königsegg precis som du Bosse. Fast han är, är bara är ungdom då. Så och och det är klart att för en del så kommer man aldrig kunna efterfråga den här typen av lägenheter som vi kommer att bygga för det går inte och det tror jag rålan också inser det går inte att bygga billiga lägenheter för arbetslösa ungdomar det finns inte på världskartan i var fall det Sverige är den där lilla kulan då med med bara Sverige på. Det kanske går i andra länder, men i Sverige har vi hittills inte lyckats göra det. Men däremot så ska vi se till att vi bygger lägenheter så att vi får andra lägenheter som är tomma och det hyrorna är lägre. Kommer ihåg hyresgästföreningen gör alltså såna här jämförelser. Och vi ligger trea från botten när det gäller hyresnivån i Dalarna. Så vi är tred billigast i länet och Tunabyn har alltid traditionellt sett varit billigare och det har ju att göra då med Kärnaängen och Jakobsgårdarna med stora sen är det något bolag till som också har lägre hyror. Sen kommer faktiskt Gamlabyn då. Alltså allmännyttan i Jävesta. Så det det är väl bra. Men jag jag är inte rädd för det här som Rålan säger för jag tror inte det finns säker kring de här andra ägdirektiven också ett antal ägdirektiv som kommer att kosta Gamlabyn pengar så att säga och eh därför så tror jag att man måste läsa faktiskt vad Rålan har skrivit för nånting och så därför så yrka bifall till Rålans tilläggsyrkande